Pildere sau proverbele lui Solomon. Îndemn la căutarea înțelepciunii. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele,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 Din gura lui iese cunoștință și pricepere. El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție. Ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Atunci vei înțelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine. Înțelepciunea ne ferește de cei amăgitori. Căci înțelepciunea va veni în inima ta Și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău Chipzuința va vedea asupra ta Priceperea te va păzi Ca să te scape de calea ce are, De omul care ține cuvântări stricate De cei ce părăsesc cărările adevărate Ca să umble pe drumuri întunecoase Care se bucură să facă răul și își pun plăcerea în răutate Care umblă pe cărări strâmbe și apucă pe drumuri sucite. Ca să te scape și de nevasta altuia, de străina care întrebuiintează vorbea de menitoare, care părăsește pe bărbatul tinereții ei și uită legământul Dumnezeului ei. Căci casa ei pogoară la moarte și drumul ei duce la cei morți. Niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce și nu mai găsește cărărările vieții. De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine și să ții cărările celor neprihăniți, căci oamenii fără prihană vor locui țara și oamenii neîntinați vor rămâne în ea, dar cei răi vor fi nimiciți din țară și cei necredincioși vor fi smulși din ea.